З неї знущаються і таке інше. Зрештою впала на підлогу і забилася в істериці. Щинилась паніка, викликали швидку допомогу і її відвезли до лікарні. Я проводжав Григоровича додому. Він був теж збентежений. Не сподівався, що все закінчиться так по-дурному. Нас перестріла жіночка, сусідка по поверху. Вона вже чула про те, що сталося в квартирі, куди перебрався новий мешканець. «Можу вам тільки поспівчувати», – мовила вона. «Ви не перша її жертва. Ця кулеметниця – психопатка. Перебуває на спеціальному обліку. Такі напади трапляються з нею частенько. Але запроторити її добожевільні не наважується. Все-таки учасниця громадянської війни – Бачила самого Чапаєва. Підлікують і випускають знову. Свого попереднього сусіда вона довела до того, що той наклав на себе руки. Щоправда, він до всього ще й добряче закладав за галстук. Григорович теж недовго прожив у тій квартирі. Зненацька захворів. У лікарні визначили суворий діагноз – рак шлунку. Ховали його ми в трьох – мама, я і наша сусідка Луїза Миронівна. Розділ 21. Материна сповідь. Часто новини падають на голову, наче сніг, зненацька. Здається, вже готовий до всього. Очікуєш, та нарівно звістка видається несподіванкою. Я відразу ж здогадався, про що цей лист – на конверті стояв поважний штамп воєнної прокуратури СССР. Однак вирішив не розкривати його до приходу матері, хоч між нами майже не існувало таємниць. З нетерпінням чекав її повернення з роботи. «Надійшов лист», – оголосив я, коли ми вже скромно повечеряли. «Певно, це повідомлення про батька. Лист адресовано тобі, тож розірви конверт сама». На очах у неї заблищали сльози. «Ні, синку, прочитай ти», – схвильовано проказала мати. На офіційному бланку було лише одне речення. «Шановна Марія Олексіївна, за обставинами, що нині стали відомі, справу вашого чоловіка переглянуто, і він посмертно реабілітований як громадянин СРСР і підпис генерального прокурора. Я прочитав це, і в кімнаті запанувало тривале мовчання. Мати тихенько схлипувала. Я обійняв її за плечі і прошепотів. Ну ось, нарешті сімейна таємниця розкрилася сповна. Поплач, розваж душу. Вона дійшла до ліжка, впала на подушку і довго ридала. Я присів поруч і вперше при ній закурив. Мати давно знала, що я палю, але відкрито при ній взяти цигарку я досі не наважувався. Гіркий клубок підступив до горла, однак я стримував сльози, пробував розчавити гіркото глибокими затяжками тютюнового диму. У голові в'юнилися зграйками похмурі думки – які ж це обставини нині стали відомі? Останній з'їзд партії і доповідь на ньому Хрущова. А хіба раніше там, у горі, про це не знали? Звісно, знали. І мовчали. Винищили мільйони чесних людей, котрі вірно служили цій владі. Зробили їхніх дітей сиротами. Я ніколи в житті не вимовив слова «тато». Мене ніколи не погладила по голівці батькова рука. Я навіть не знаю, ніжна вона чи жорстка. Мене ніколи по-справжньому не відлупцювали, не ляснули боляче по щоці за дитячі огріхи, що часом бували не зовсім безневинні. Пам'ятаю, мати схопила рушник, хотіла відшмагати за якусь серйозну шкоду, хльостала по спині. А я сміявся, було ні скілечки, не боляче. Вона втомилася і безпорадно заплакала. Я так вірив.